Дяволът с трите златни косама Някога много отдавна в едно малко градче Голям късмет споходил семейство бедни селми Синът им се родил с белек на скиптър под лявото си ухо Момчето било орисано с велико бъдеще То тяло да донесе късмет и богатство Не само на родителите си, но и на целия град Смятало се още, че щом стане достатъчно голям, ще се ожени за царската дъщеря. Писано им било да бъдат заедно. Родителите били на седмото небе. Когато царят научил за момчето, много се ядосал. Как така синът на селяни ще се омъжи за дъщеря му, принцесата? Преоблякал се като богат търговец и отишъл в къщата населените. Излъгал ги, че е бездетен и предложил две турби с злато, за да му дадат единственото си дете. Родителите се подволнили за малко, но после отказали златото и решили да му дадат детето. ли, че са прекалено бедни, за да осигурят на детето си това, което заслужава. Царят взел момчето и го сложил в една изоставена каруца, която напускала града искал момчето да бъде далеч от дъщеряма. В онази бурна нощ, царят решил, че успял да промени сърбата. Но не било така. Малко след като царят го оставил, един беден човек го намерил. Двамата с жена му нямали деца. Нарекли момчето Лео и решили да го отгледат като свой. Годините минавали и Лео израснал умен млад мъж. Веднъж, докато преминавал през гората... Извинете, сър, Знаете ли къде е пътя за град Хокс? О, лесно е! При онова странно изглеждащо дърво там трябва да минете вляво, а след това... Не не може да бъде! Та аз го прогоних от тук! Щом порасне достатъчно ще се ожени за царската дъщеря. Не! Никога няма да му дам да се ожени за дъщеря ми! Какво ще правя сега? Чакай! Имам една идея! Чуй ме, момче! Имам важно царско съобщение, което трябва да стигне до царицата в двореца. Ще ми помогнеш ли? Много е важно! Много! Но не трябва да отваряш писмото. Оу, разбрах, Ваше Величество. Няма да отварям плика. Ще тръгна незабавно. О, моля те, направи го. Колкото по-скоро стигнеш, толкова по-бързо ще посрещнеш съдбата си. Лео потеглил на път, без изобщо да подозира какви последствия го чакат. Яздил с часове. И когато стигнал само на няколко минути от двореца, внезапно пред кони му изпълзяла една змия. Били, успокой се! Накъде ме водиш? Спри, Били! Когато конят не спряло, Лео се оказал доста навътре в гората и далеч от двореца. За щастие, открил една малка каштурка, слязал от коня си и почукал на дървената врата. Здравей, казвам се Лео! Отивах в двореца, да занеса важно съобщение, но по пътя се изгубих. Може ли да остана и да пренощувам тук? <мълълъл> Къщата е много приятна. Благодаря, че ми даваш да остана. Явно не знаеш кой съм аз. О, знам. Ти си Джинджер. Хората в града много се страхуват от теб. Казват, че обираш къщите, но това е смешно, защото не знаят коя къща точно си обрал. Защото не съм ги обирал? Аааа, няма значение какво казвам аз, защото хората не ми вярват. Вероятно, външният ми е този, който ги плаши. А ти защо не се плашиш? Аз обичам хората, но не слушам всичко, което говорят. Говорят и за хора, които изобщо не познават, а ти ще пуснеш един непознат да пренощува в къщата ти, нали? Защото това е благородно. Джинджер останал изненаден. През всичките тези години никой не се държал толкова мило с него. Лео вечерил и след това легнал да спи. На Джинджър му се е сторило подозрително обикновен човек да носи царско послание. Видял плика в пълтото на Лео. И воден от любопитство, решил да го отвори. Преносителят на това писмо незабавно е забавно да бъде хвърлен в тъмницата до живот. Защо царят ще иска такова нещо? Царят е коварен човек. «Лео не заслужава такова нещо!» Джинжер скъсал писмото. Написал ново съобщение на друг лист хартия. Сложил го в царския плик и го върнал обратно, където бил. На следващия ден, когато Лео влязал в двореца с писмото... «Преносителят на това писмо трябва да се ожени за принцесата незабавно!» Извикайте, принцеса Бела, моля. Бела, баща ти иска да се омъжиш за този младеж. Съгласна ли си? И както било предречено, щом Лео и Бела се погледнали един друг, се влюбили. Ще се омъжа за него, майко. Царицата била много щастлива, Сватбата се състояла още на другия ден. Лео и Бела били много щастливи. Но не след дълго, когато царят се върнал и разбрал какво е станало, побеснял. Но вече било късно. Сега Лео бил принц. Царят не можел да изпрати зет си в тъмницата. И замислил нов план. О Сърцето ми се къса. Знам, че трябваше да ти го кажа по-рано. Принцесата е прокълната да умре на седмия ден от женитбата си. Едно единствено нещо може да я спаси. Трите златни косама на дявола. Но не мога да те задължа да го направиш. Ще го направя. Не искам нищо да се случи с жена ми. <си> Лео се сбогувал с жена си Пътят му към дявола го отвел до голям град И когато се опитал да влезе в него, пазача на портата го спрял Ако искаш да влезеш, трябва да отгатнеш загадката, кажи ми Защо фонтана на нашия господар, след като веднъж посна вино, пресъхне и вече не дава дори и вода? Лео се замислил за кратко. Хм, знам как ще решите проблема си, но не мога да ти го кажа веднага. Виж, трябва да направя нещо много важно. Казаха ми, че ако някой ми зададе въпрос преди да съм разрешил своя проблем, ще се превърне в коза. Може ли да те помоля да повториш въпроса си отново? Май беше... Нещо за ви? <пълзвър> <пълзвър> <пълзвър> защо да бързаме? Ще ми отговориш на въпроса, когато се връщаш обратно. О, колко великодушно от твоя страна! Благодаря, господине! Лео продължил напред и стигнал до друг град. Пазачът го попитал. Кажи ми, защо дървото, което веднеш роди златни ябълки... Сега има само листа. И на него Лео дал същия отговор и пазачът доброволно го пуснал. Тък му си помислил, че е приключил с странните гатанки и се натъкнал на един откар, който му задал още една загадка. Ще те превозя до отсрещната страна, ако ми кажеш. Защо всеки ден возя хората напред-назад и не мога да променя това? Как да спра? Лео въздъхнал и споменал за козата на лоткаря. Естествено, той се замислил, че е по-добре да си останеш лоткар за цял живот, отколкото да бъдеш коза. Прехвърлил Лео от другата страна и се сбогувал с него. Най-накрая стигнал до пещерата на дявола. Пред нея видял, че някой се опитва да обере плодовете на едно мангово дърво. О, съжалявам, много съжалявам. Няма да докосвам плодовете. Обещавам. Какво? Но ти не си моят внук. Пу, помислихте за дявола. Защо си тук? Дяволът ти е внук? О, много добре. Ще ми кажеш ли къде е той? Трябва да му задам три гатанки. Лео разказал цялата история на бабата на дявола. Какво? Царят е казал, че трите златни коса ама на дявола ще развалят проклятието? Царят изглежда е по-зъл и от моя внук. И, мило момче, си изпратен от своя тъст, за да си навлечеш неприятности. Затова те е изпратил тук. Я, чакай, това ли било? Ето дявола типа. Сега да видим какво ще направи с теб. Лео бил умен младеж. Помислил малко и сключил сделка с бабата на дявола. Тя трябвало да спаси Лео и да му даде отговор на трите загадки, зададени му от двамата пазачи и лоткаря. Замяна, той нямало да каже на дявола, че баба му се опитва да яде от мангото. Хм... Оменси менси Добре дадено! Бабата на дявола превърнала Лео в мравка и го сложила в джоба си когато дяволът се върнал, бил толкова уморен, че направо легнал да спи. Баба, какво правиш? О, какво? Сънувах един много лош сън. Сънувах. Един фонтан, от който бликаше вино. Но сега е пресъхнал и няма дори вода. Това е така, защото под фонтана не има голяма жаба. Някой трябва да я изгони виното, отново ще потъче. Лека нощ! След малко, след като дяволът се унесел в дълбок сън, баба му отскупнал още един златен косъл. Ааа, сега пак какво? О, пак сънувах! Имаше чудесно дърво, което раждаше златни ябълки. А сега има само листа – горкото дърво. Един плъх гризе корените му, баба! Някой трябва да изгони този плъх. О, добре. Лягай да спиш и аз ще се опитам да заспя отново. Не, знам, че пак ще ме ускубеш. Затова, ето, вземи го – сега вече не остана нищо за скубене. Доволна ли си? Хъм, ами, имам още една задача. И каква е тя? <към> Защо лодкарят не може да спре да превозва хората напред-назад? Той не иска да прави това. Как да спре? Това е защото веслото му е прокълнато. Трябва да го даде на някои други, така ще се освободи. Сега мога ли да заспя отново? О, разбира се, лека нощ! Бабата върнала човешкия вид на Лео и му дала трите златни косама, Лео и се поклонил и бързо тръгнал преди тя да промени решението си. Намери ли отговора? Разбира се, но първо ме прехвърли. Щом стигнем другия бряг, ще получиш и отговора. Лодкарят направил това, което му казал. Дай веслото на някой друг и ще бъдеш свободен. «Довиждане!» Навръщане срещнал втория пазач. «Приятелю, има плъх скрит в корените на дървото и за това то не ражда златни ябълки!» Доволен, пазачът отишъл при дървото и прогонил плъха. Дървото на часа се отрупало с златни ябълки. В знак на благодарност, жителите на града дали налео две турби с злато. Дошло време да отговори на въпроса на първия пазач. Под фонтана живее голяма жаба. Прогонете я и от фонтана отново ще блика вино. О, фонтанът бил великолепен. И този град се отблагодарил на Лео с четири турби с злато. Той приел наградата и се отправил към двореца. Когато царят видял, че Лео се е върнал, сторби пълни със злато, позеленял от яд. О, зет ми се завърна! Толкова се тревожих за теб. Кажи ми, къде намери това злато? Но Лео вече знаел, колко коварен е царя. По пътя към дявола има един лодкар. Само трябва да се качиш на лодката му, да вземеш греблото и бързо да преминеш от среща. Там има поле пълно с злато. Царят бързо се завтекал към лодкаря и без да се замисля, измъкнал греблото от ръцете на лодкаря. Той заподскачал от радост и оставил царя сам самичък. Междувременно Лео разбрал всичко за родителите си. За истинските си родители и тези, които го отгледали и ги поканил в двореца. Пророчеството се е сбъднал. Лео донесъл късмет и богатство на целия град. А колкото до цар казва, че още пътува напред-назад самичък защото никой не искал да вземе греблото от него.